Moi boas e benvido. No audio de hoxe, imos respostar á seguinte pregunta. Que iso da Darknet? A Darknet é unha rede escura que se na internet e que se acede ela a través dos programas especiais, como por exemplo Tor. Esta rede oculta é utilizada principalmente por aquelas persoas que deixesan manter a súa privacidade e anonimato na rede. Se asexa por razóns profesionais ou persoais. Con todo, a Darnet tamén se volveu coñecida por ser un lugar onde se realizan actividades ilegais como tráfico de drogas, tráfico de armas ou de persoas. Aínda que a Darnet é unha rede oscura e difícil de rastrexar, non é totalmente ilegal. Moitas persoas utilizan -a para acceder a sitios web bloqueados no seu país de orixe ou para protegerse da visilancia gubernamental. Con todo, o seu uso ilegal levou á creación de programas especializados por parte das autoridades para monitorizar e rastrexar as actividades que se levan a cabo na Darnet. Un dos maiores problemas da Darnet é a facilidade coa que se poden adquirir produtos ilegais, como drogas ou armas. Moitas veces estes produtos son vendidos en plataformas en liña cunha moeda virtual, como o Bitcoin, o que dificulta o seu rastreixo. Ademais, o anonimato que ofrece a Darnet fai que sexa difícil para as autoridades identificar os responsables destes delitos. A pesar disto, a Darnet tamén foi utilizada para fins máis positivos, como a distribución de información censurada ou de denuncia de actividades ilegais todo isto, non quita que o seu uso principal siga sendo para actividades ilegais e perigosas. En conclusión, a Darnet é unha rede oscura e perigosa que se utiliza principalmente para actividades ilegais, ainda que tamén pode ser utilizada para fins máis positivos. O seu uso principal segue sendo as actividades perigosas e ilegais. Por tanto, é importante ter precaución Ou utilizar a Darnet E lembrar que moitas veces O que parece ser unha oportunidade Pode ser un perigo Hola, estimado ointe Eu sou o Santirrey E acabas de escoitar un episodio máis De as miñas dúbidas de internet Un espazo no que respondo a preguntas Bueno, eu fago as preguntas Ahora, quen responde Pois pues, xa xa adianto Que nin son eu, nin é ninguna persoa Todas as respostas que escoitas nestes episodios, todas, foron feitas e redactadas por unha intelixencia artificial. Deixo o teu criterio valorar hasta que punto isto pode ser máis ou menos interesante. O único que busco é concienciar sobre un futuro no que xa estamos inmersos. Espero os teus comentarios en dúbidas.fala.gal E senón xa sabes, eu ando polas redes.